«Два. Добренько, взялися! Команду з балками! Ходу! з раками! Десь о півночі прийшов теплий фронт, і сніг перетворився на слюту. Пермопластова балка важить двісті з гаком кіло, і навіть без наліді до дітька незручна. В чотирьох по двоє з обох кінців ми тягали пластикову ферму, тримаючи її задубілими пальцями. Моїм напарником була Роджерс. «Пстережися залізяки! Завалав хлопак позаду, попереджаючи, що ноша вислизає з його рук. Балка була не залізна, але важила достатньо, щоб розтрощити ногу. Всі як один відпустили балку і відстрибнули. Вона впала, бризкавши нас грізюкою. Прокляття, Петров, — озвалася Роджерс. Якого біса ти не пішов до Червоного Хреста чи ще кудись? Ця блядька хрінь не така вже й бляха й важка. Більшість з наших дівчат намагалися висловлюватися цензурно. Але Роджер з міцних слів не цуралася. Ану, балконоси ворушиться, мать вашу. Смолії, нужбо, наздоганяйте. Розмахуючи відрами, підбігли два наші бійці зі смолою. Ходу манделу, я вже яйця відморозив!» Я підтримала дівчина швидше на емоціях, аніж за логікою. Раз, два, узяли. Ми знову підняли вантаж і потягли в бік мосту. Він був зведений на три чверті. Схоже, що другий взвод нас обжене. Я б і не парився, але той загін, що побудує свій міст першим, вертатиметься на вертольоті. Решта долатиме шість з половиною кілометрів по багнюці та не встигне відпочити перед їдлом. Дзвінко губнувши балкою, ми встановили її на місце і закріпили затискачами до опор. Ледь встигли надійно зафіксувати деталь, як жінка з команди Смоліїв вже почала розводити по ній густу рідину. Її напарник чекав з іншого боку конструкції. Загін на стилу чекав у підніжжі мосту. Кожен тримав над головою, немов парасолю, легкий лист підсиленого пермопласту. Вони були сухими і чистими. Я розмірковував уголос, чим же вони на це заслужили. І Роджерс підказала кілька яскравих, але малоймовірних варіантів. Ми рушили назад по наступну балку. Перший польовий його ім'я було Дугільштейн, але ми звали його Добренько. Дмухнув у свисток і проривів. Добренько, солдати і солдатки! Десять хвилин! Розважайтеся, хто чим має! Він поліз у кишеню і увімкнув обігрів наших комбезів. Ми з Роджерс мостилися на нашому кінці балки, і я дістав коробку з травичкою. Я мав повну наперед накручених косяків, але нам було заборонено курити їх до закінчення вечері. З дюдюно в мене був лише недопалок сигари трохи більше п'яти сантиметрів завдовжки. Прикурив, і після перших затяжок він здався мені не таким же й поганим. Роджерс зробила затяжку, просто за компанію, але негайно скривилась і повернула мені недопалок. «Ти ще вчився, коли тебе загребли?» – запитала вона. «А, щойно здобув диплом з фізики. Планував стати викладачем». Вона з розумінням кивнула. «Я була на біологічному». «Я так і подумав. Я набрав жменю снігу». «На якому курсі?» «На шостому. Бакалаврат і науковий ступінь». Вона водила підошвою по землі, риючи в болоті борозну зі стінками зі снігу, схожого на горбики перемерзлого морозива. «Якого би на це мало статися?» Я знизав плечима. Воно не мало, якщо звернутися до списку відповідей, якими нас годували ДСООН. Інтелектуальна і фізична еліта планети, що стає на захист людства від Тур'янської загрози, Казки для ідіотів. Все це було величезним експериментом щоб подивитися, чи вдасться нав'язати туріанцям наземні бої. Добренько дмухнув у свій свисток на дві хвилини раніше очікуваного. Але ми з Роджерс і двома іншими балконосами могли посидіти ще хвилинку, бо чекали, поки команди Смоліїв та настильних закінчать із першою балкою. Сидіти просто так з вимкнутими костюмами робилося холодно, але ми принципово не рушилися. Насправді жодного сенсу в цих тренуваннях на холоді не було. Типова військова напівлогіка. Звісно, там, куди нас відправлять, буде холодно, але не так холодно, що без льодом і снігом. Згідно визначення, температура на портальних планетах незмінна і лише на градус чи два відхиляється від абсолютного нуля, адже колапсари не випромінюють світло. То щойно відчуваєте холод вимреть. Дванадцять років тому, коли я був десятирічним хлопчиком, було відкрито колапсарний стрибок. Варто шпурнути об'єкту Колапсар, надавши йому достатньої швидкості, і він вигулькне в іншій частині галактики. Незабаром було визначено формула, за якою стало можливо передбачити місце, де об'єкт опиниться. Він рухатиметься по тій самій лінії, а саме по енштейнівській геодезичній лінії. Так звані найбільш прямі лінії між двома точками у скривленому просторі по який увійшов колапсар, доки не дістанеться поля іншого колапсара, з якого вистрибне з тою ж швидкістю, якою набув до входу в перший колапсар. Час подорожі між двома колапсарами прагне до нуля. Це відкриття додало матфізикам чимало роботи. Вони мали дати нове визначення одночасності, потім пункт за пунктом спростувати загальну теорію відносності та сформулювати її наново. Політикани не могли цьому натішитися, адже тепер відправити повний корабель колоністів до Фумальгаута було дешевше, ніж колись доправити кількох чоловіків на місяць. Завжди ж було чимало тих, що каламотили воду вдома, і чиї славетні пригоди натомість політики мріяли б спостерігати на далекому-далекому Фумальгауті. За кораблями, відстаючи на 2-3 мільйони кілометрів, завжди слідували автоматичні зонди. Нам вже було відомо про існування портальних планет, що утворилися з решток матерії після вибуху зірки і оберталися навколо колапсарів. Зонди були потрібні на той випадок, щоб повернутися та повідомити, якщо корабель зіткнеться з портальною планетою на швидкості 0,999 від швидкості світла. Такі специфічні катастрофи ніколи не траплялися, допоки одного разу зонд повернувся додому один. Його дані проаналізували та з'ясували, що якесь інше судно переслідувало корабель колоністів і знищило його. Сталося це неподалік Альдебарану, у сузір'ї Тельця, або Тура. А поза як альдебаранійці вимовляти було дещо незручно, ворогів вирішено було назвати туріанцями. Відтоді борти з колоністами стали відправляти під супроводом озброєних військових. Часто військові відправлялися самі. Зрештою, групу колонізації було скорочено до ДСОН дослідницьких сил, об'єднаних націй, з наголосом на «сили». Потім у чиюсь світлу голову з Генеральної асамблеї прийшла думка створити піхотну армію, яка мала охороняти портальні планети найближчих колапсарів. Це призвело до появи у 1996 році закону про елітарний призов і, як наслідок, створення найелітарнішої армії в історії військової справи. І ось ми п'ять десятків чоловіків і п'ять десятків жінок з IQ вище 150 -ти. надзвичайно здорові і міцні, елітно місимо багнюку і слюту центрального Міссурі, розмірковуючи промарність наших навичок з побудови мостів у світах, де єдиною рідиною може бути випадкова калюжа рідкого гелію.